bebikoitza herri Chaleo, neta un guilleterria, con equinero verora, la robita vera, tipunto saspian, erriocha irratian, a menche jode, ni, miren, eta oiana. Because you're... Bueno, eta bi astetik behin bezalaz, zuentzako gauza piloa prestatu ditugu. Gaurkoan gurekin saioa iraola izango dugu. Publizitate sexistaren inguruan hitz egiten, berriak eta baita elkartxeentxkoa. Gaurkoan gaurkoan Kajalin izango dugu mediakeko kidea eta bueno, jazer kontatzen duten bereiak gaurkoan bai lortzen dugun bere kontaktatzea. eta dakizuetenez, eh guneekin ero bero irratiaio parte hartzaia izan nahi du. Hortaz bai dituzute komunikabide edo gurekin harremanetan jartzeko bide ezberdinak. Eh guneekin internet bidez eta bueno, fotologak sare sozialak, ba, bai Facebooken, Twitter, guneekin edo ta Instagram BF Mm -hmm. Baatu da? Baita ere herriotak.infon e, badutzu aukera komentarioak jartzeko, bueno, saioak sortzi mila milioi milioi aldiz entzuteko? Eta baita Irungo lakasita baztetzaengo berrialdean Lakata. errejan informazio gehiago, Beraz informazio faltan za dute. Baina baina, baina baina gurekin egon nahi zute zuzenean telefonak. Bonjour, oran zezza form que le nileru domandeu ni bazatribue. Antxete erratiko telefonoa, oraindik ez dakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu, 0 bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta ego deitu ezkerro 00 0 iru iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Amor. No importa Lo que tenga que olvidar Si vamos A sufrir Por un error Es preferible Un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Paz, llévate almenos Mis cansados brazos Arrecha lortu dugu, lortu dugu Gero, deitzen dugu latinamerikara Eñerraz eta bilborik inkontaktatzeko Inbestearaz <tos> <tos> <tos> <tos> Bueno, dornako Cerberri, cerberri, dornako Cerberri Ba, bai, ordias paliko partez Berriz ere emenago Egin zenon piperra horrekoan, dornako. Piperra, ez, eh? nire azorketekin nire bine nahi, zikaz, behar nahi, zerri errati izbari agarri eta hori gortzak behin, gau. Bueno, ondo atera dira azorketago intzat? Bueno, bueno, eso ja es trakoza. <laughs> mea Me hain binezat ja bukatu ditut, eta ja berriz ere demenago irratian, zuekin batera, eta, bueno, baziko nahi zera bat, E, ba haseko azeko, azeko nahi beti aztenezneko e, berri itxarrekin Dara ez gorkoan bizkata alternatuta jungonez Bestela beti okazain txazioa ziren beti usopi zutxo egiten dela Eta ba, bizkata azeko e, zinegoak e, ba, e, festival Sa gay, lesbo, trans eta, eta biseksualen e, festivala izan da Zine festivala, Jaialdia, Bilbon E, hori egoak eh taldeak edo erakundeak antolatua da eta ba gozada ba segundazear 22tik ba, urtarrila 22tik no no 29 bitarte egon ba, dira eh cine ba, hori film eta eh resurs e, cortoen eh ba eh resurs Emanaldiak segonditaz ez berrietan eta ba, hori pixka bat eh, internazional mailan irekondiran eh ba filme ezberdinek izan dira eta ba, bertan ba gaia hobez ba gehi desgene, eta ezberdinen eh bagaia korratu dira eta ba oso emankorre izanda eh dirudienez ba emanaldi askoman dira hauen artean ba proieksion artean eh ba onda de la sorezovac eh, plain suit difficult lord ezbait da ba, sustren ferrandaluzta dago eta hortazain ere ba zuzendarien izenak ere asko dira hauen artean ba Olivia Fuentes, Monche Pujante, Laure Charpetier, bueno, eta ba, gero hori mundu guztiko jendea eta eta ez da gite nigertzako tirauso ezagunak ni Maia nainsoso oso osogakintzoa baina mentza ba hori oso oso irekia eta aberatsa izan delaz eh? eh horren ba, ostean ere komentatzeko ba orain eh berri zera bat hori e, ba, tristaago edo ala jokoa eta ba gunartean ditugu eh bilbon eta donostian egon diran eraso berdinak bilbon bi eraso egon dira eta donostian hiru eh ba asteagoetan zea ba 84an izantzen beste bat 22an eta ba bilbon egondako Bi erasoak bat kalean izan da, kalean erdut, gertatutako izi <coughs> lagun batek salatu duertzainari, e, gizona korrikatera zen, e, beritamarrako urteko gizona, eta batxilotua ba, txilotua izan zen, eta gero ba, bestea, beritamarrako urteko bat ezan zen, ba, berrirore atxean ba, bere emakumea edo neska e, jozuen, eta emakumeak salatu egin zuen. Berrirore nostean, donostian, esan bezala beste hiru irukazu eman ziren, Beste irukasoboen artean ere, ba, bat potxe baten barrenean bertan izan zen, beste bat e, karrikan erdian, eta beste bat, hau e, neko selebrara, ba, gizona erietxean zegola, eta, bueno, emakumako zuen, eta horren oz da gizona erietxe, erietxera juntzen, ezagit, e, emakumak ez da gizona gobaizik eta zagitzer beste izangozun zuen, eta erietxean izan da txilotua beste gizon hau. Ba, erasotzaian artean, adin ba, media do ikamar urte inguru da, bat izan ezik berro ikamar urte bituela, beraz berriro ere gazteak dira, berriro ere ikusten denez lotxarik ez dute, ja karrikan erdien eh, jotzeko bere ba, belurrik ez dute, eta ba, ikusten denez erasotzaiaak eh, mila kanpaina denarren, beraiek horrein diken ez dutela mezua harrapatu. Eh? eta ba bueno, ya eh errealitaterekin, errealitateko bukatzeko e, ba itxego dut e, Teresa del Valle katedraunak jaso du jaso duela emapontesaria, eh berdintasunerako emapontesaria. Eh Teresa del Valle eh katedrauna da gizarte antropologian eta o, ikertzaia da gaur egun e bere ustez ba, emakunderen ustez ba lan handi egendu Euskal Herri Maian, bueno, Euskadi Maian, e alde, da ba, bai eta horren inguruko iker, ikerketen inguruan eta ba berari saria ematea erabaki dute. Ba, eta gero, e, ba berri lanen artean, emakume honen eh lanen artean, ba Mukaro Basca, imageni realidad dago edo bestelare le las mujeres en la ciudad estudio aplicado. Ba, gustatzen denez ba e, ende horrez arkin nagarbitaratu ditu eskola herri mailan ba azterutuz zein den emakunderen eta bestelakoen arteko erlazioak eh ba gero jarraitzeko emakunderekin e, hau ez da emakunderi apologia egitarren baizik eta gauza ba, da edagile zerroinen artean eh ni kostu dakatzu dagoena da, da egiten ezagozak egin gero publikatzerako momentua ingendak saltasun arditu dirudienez eta ez jakunde zerroinen orrialetan sartu hemendikan eskatzen dies jagores jarri ezazue gauzak interneten bestela komunikatzeko benetan zaila da. Beraz, ba, bueno, nire jarrituko emakonderen inguran itzegiten, berak dirudien diru ez ba, gauzak argitarat, oza, egunerokokasunan eramaten ditulako. Beraz, ba, bueno, e, jarritu e, berriekin, e, bari emakonderekin jarritzen dugu, beraz, emakonderek e, lauritamasei mila euroko, e, ba, dirua lauritamasei mila euro banatu ditu, enpresaz berdinen artean, Eh, ba, diru hori, eh, enpresan barrenean berdintasunaren inguruko ikerketaz berreinak egitera bideratu nahi izan da Eta, ba, iru, ba ikerketa honen inguruan, hiru pa oso markatu dira, ba, diru laguntzau, jasualizateko eh, Iru Hiru guen artean, eh, lehenengoa da, berdintasunaren inguruko diagnostiko bat egitea Hora, enpresan eh, berdintasunaren inguruko datuak edo egoerak nola dagoaztegaz bertzea horren ostean bigarren bolta izango zen ba langileen artean esentzibilitazio edo edo juridizazio tailer batzuk sustatzea eh bertan eh da 10 orduko eh ba tailer batzuk, osea mi, osea minimo 10 ordukuada eh langile bakoitzak jaso beharrekoa ba aurtekoan aurrera ere ba nahiztan e, bidea ematen da daukara ematen da Eta beraz, puntua, sensibilitazio puntu izango zen, eta jazken ikitu garran puntua, berrentasuna plana diseinatzea. Jalan gilekin menitzen da, bada, diagnostikoa edo da, enpresan bertan, obetzekera oden puntu horiek, jorratzeko zein bide hartuko den, erabakitzea. Beraz, hori e, enpresan artean ere, ikusten e, denez oso garrantitxua beste puntu bat e, da. Baina, biskak bueno, jarraitzeko eta emakundalde batera erauzeko, Eh, bueno, Ospainen Albert Alderak serie eh ba nen orain komentatutakoan ikerketa bat ere, ba berak gauzatutakoa da, da. Baina bueno, ba ikerketaren datuak e, interesgarri geru ditu zeikik, peren eta ba unera, ikerketaren izena, e, da Euskadiko Ekonomotekni zuen egorari buruzko zifrak eta ba gune bueno, pixka bat aztertzen da Euskadian mailan, Euska, Nafarroa eta Iparralde mailan dut asko aurkitu Baina, euskadi maia menta, euskadi hori ikuskabezkai atara ba. Baina, euskadi hori e, e, ikusi diran datua, guenetan, nizu horriak dira, eta askotan pentsatzen dugu, ba, ez ba, egiten lehenengo munduan gau dela, eta gozak e, asko zaurera, o, o, sa, asko zobetua goazela, ba, berdintasunaren inguruan, baina eta makun baldintzetan, baina hemen datuek beste lako gozak oso berreinak ditu, berrein eta adibidez eskuratutako errenta pertsonalen artean, emakumek jasotzen dutena da... E, amaika mila zortziron da berreta mazatzi euro... eta giztonezkoek ogoita iruan mila, berreuna goita euro. Hora, bikoitza e, e, irabazten dute... bai eta lan errentarekin ere, berdina agertatzen da... lan errentarekin ama bost mila euro... baina gutxiago irabazten dutenak... E, irabazten dutenen artean... egunek urlo goita amarra emakumezkoak ira... eta uneko goita amarra giztonezkoak... haura, e, erdia baina nasko dira. ira... E, ba rentako ba, dutenak eh, emakumeak dira, ¿sabes? Eh ba habría beti ere, ba le gustatzen dezala, pues, o sea, alderatuta eh, beti diru laguntza gutxiago, dago, kotizatu, baliteke igual lan eh, bai, oz, diru orain horrendutako lan batean egon ez denez, ba betean egonderako bestelakoantzabetengatik ere, ba, jasotzen den errenta askoz ere baxuagoa da. Eta hori rendikana oso oso deigarria da. Zalzatzen erabai, soldatei dagozionez, bairo diere, soldata, ba, soldata ontzutan ere, berdintasuna ere hor e, ba, guztiz e, miskin dagoela. Zeren eta izan ezkoen e, bat azusteko, eta 60.000 eurokoa da, eta mankometzona, inoko, oi mila eurokoa. Hora, 60.000 euroko tartea dago, hori e, lenagoko milioi bat ez da, eta... Nik uste du denetan tarte esan dela. Eta, hori, ba, esaten da, ba, hori, ba, daiteke elaldea batetik, emakumezkoi, ba, etxeko lanak girenak eta garbitzea, eta, ba, lezak nienungi horren lanetan abiltzatelako, eta, ba, nortzatzen ere, e, komentatu behar izatek ere, enpresetan, hori indikan ere, banaketa, hori da, e, gizunezkoi, e, emakumezkiu, baina gehiago ungeiago jarraitu jarraitzen dera, zein bete, enpresetan, Eta eta ba horia. Eh bai, ez dakit, nikuste zifras oso anguratuak direla eta eta ba abukatzeko jazeneko txirra bat ematen da, txirrota suna gaur ere Euskadin 182,9 da, 183a emakoetan ematen dela. Ora, zalatzaia, bai, zalatzaia da, da gaur, eh, hor. datu tupia da egin. Bai, bai. Berk ez nerego datuak bastante bastante hori izugarrek irutuz ekiz, ez dakit. Osa, eren niko menekan bat, eren hori ba, izkatxo bat jetxizten nikan, baina eguneko larogeia hori... Osa, eguneko larogeia nik uste dut gutxe fatutu zailoa eguneko gana izateko, ez dakit. Mm -hmm. Hori, txiro eta direnak ez dakit. Baina, arritu ginau, ze arrikan, emakumeak bizituta egin besti ikusten. Osa, emakume txiroak eskatzen gutxiago ikusten ditut ditut ditu, ditu nago, baino. Ordan non daude eguneko larogei hori, eguneko larogei emakume txiroiek. Ez? Ez da, egin nik bilgotik aneoanean bueno, ez, ez du... Eskatzen. Ez du soik eskalea izatea esan nahi, eh? ez? Erbada. No, eski, baina txiroa baldin badira inbeste dago probabilitatean diagoa emakumeak egotea eskatzen karrikan, eh? Mm. Zer, uneko goita marra badira txiroa gira nazitzenak, zer dira, uneko goita marra horretatik aneherdi adot de hor karrikan, eta uneko horregile emakumena adot denak etxean. Bueno, behar, reflexiago urren nasterakotuko, igual, eh? <laughs> Biatuko gozergatiak, aber, baina, osea, mm? gait berba da beste modu batean bizi delako txirotasuna emakumen gain. Ba, ez gait, baina e, uneko, oza, txirotasuna bizitza e, izan ezbaitek ere bai, zein malabaituz ulako eta berekartu bai, datzen dutelako aurra zaintzeko edo eske ezagut niri iruditzen zaid fasada bat e, txirotasunaren hainbeste, osea, horren bestekoa izaten Ahora bai. rato y potentemente me hago me hago me hago akitzateko. Hori da kaspolizategut. Uh -huh. Mm. Pamilla eskerdornaku. Berri. Pasadic. Pillauengatik. Mm. Uh -huh. uh -huh. Orain ere reflexia, <laughs> orain ur pizkat. <laughs> bai. Rafa gustia nestea. Picatita bota todo baina bueno. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Orain badakizu internet ez eh, entzute jarraitu alduzula. Bai, bai, bai, dakitzen egin nokan aintzen zerikiteko. Riotxak.info <risa> <risa> justo, justo gortzen hau orantzen interneten, eh? Eta ez da gezurra. Eta zuzaude interneten, ere? Ja, <risa> baina, bueno, nire itzazi bera gustaz, nire hau txezut egin ratitik, kan? Zara, <risa> bueno, ba, mila esker, dornako, <risa> bueno. eme dikan bi astetara zure zerbitzu fin hauek eskatuko ditugu, berriro, berriz ere. Baina, <risa> ere. Eta, bagoaz, segituan-segituan zeren telefonoaren ila beste aldean saioa daukagu publizitate sexistaren gaia jorratzeko. Baila, orantzaren modu txinikerea bertekon datzen da. Horz ongi. Mila esker. Muxa hundi bat. Agor. eta esango dut zute, hauek ze kristo publizitatean sartzen dira ere, baino hortazitze e, egiteko lehen esan dugun bezala saioa izango dugu pixka sakontzeko baino atentzia deitu zigun e, gaia, eta de, deitzen gaitu oh. Ba, hein ikuste askoz gaia gora korea maten alduela ez, ez da demora luzez baina ba da zerrekin egun erokotasunan bizigara publizitatearekin, pila bat, pila bat, pila bat pila bat, eta bueno, ba Seix, sexismo ere hortxe badabilez. Hori da. Eta, e, soilik datu pare bat emate ematearen estatu espainolean bada horrelako e, ikuskaritza lan egiten duen e, lekua demakumearen arloan. Beno, akaso desagertu da, gauza guztiak desagertzen ari diren Mai. moduan krisia dela. Eta, bainoan, e, 2002ko urtean azkeneko datuak direla, bosteunda iruro eta emberetzi salak eta... Zeuden. Bueno, jasotzen dugun publicitate mordoarekin, akaso ez da horren beste, zer enegia da, pf, kriston, inbazioa ba, dela gure bizitzetan, bai e, kalean, e, telefonoan... E, interneten... interneten Telebistan... Aldizkarietan... Irratian... Bueno, Baina esan bezala hortaz zehazki eta txukunago hitz egiteko telefonaren beste aldean e, saioa daukagu. Bueno, esan bestala, telefonaren bestaldean, saio daukagu, bilgune feministako kidea, eta, bueno, zuke publizitatea eta seksualitatea inguruko lan potolo bat egin duzu, eta gaurkoan pixkat, publizitatea inguruan aritzeko igual, lehenengo galdera, zer da publizitatea bera, esango, nuke, badirudi di pixka galdera absurda, baina, igual garrantzitsua ez, pixka definitzaena. Bai. Eh, bueno, nik nere lanen eta bueno, publizitatean ikuste publizitate mota ezherdine daudela bai. Baina batez ere nik aztertu publizitate komertziala edo ez deitzen altzaiona. Baina bueno, nik publizitatea definitu da fiskoak, ba jendarte baten azkenen herritarren ustez zein praktikak edo egunerokotasune arautzeko, bideratzeko ona zer den txarra zer den ez, Azkenen, dikotomia horren barrenen bizigan heien Ba, e, boter edun ekonomikoek, izan ditezke, ba, transnacionalak, kasbonta, noen enpresa handi, multinacionalak, o estatuk ez, erabiltzen den, ba, mekanismo bat bezala ez, izan diteke bezala hezkuntza, ekonomia, diskurtso politikoak, elize, bai, komunikabidek zein publizitatea. Pixko atorkokatzen dobi publizitatea. Bai, eta gaur egun, bai, irut ez aitelea garrantzitsue dela, E, publizitatea e, zen mundun e, fusioa bezala dene da, berra zaltzen aizenea. Azkenen, e, iruitezai dela mugak hautsitxon hau ba masa kultura fenomeno bat dela publizitatea ez, bat ez ere globalizazioak, ezakit, globalizazioan eraginez edo globalizazioa publizitatea erabilido ez muga hauzteko. Eta nik ikusi dezaket iragarki bat euskal herrin, baina Ekuadorren iragarki berdinak ikusten dua. Eta balore berdinek transmititzen ditu ez, ba edertasunaren ingurun, edo bizitzeko oitxuren ingurun, edo azkenen kontsumo, ba kontsumo edo bizi estilo berdinek saltzen dizki bai hemen, bai euskal herrin, oibarkatu euskal herrin, edo Ekuadorren zein estatu batutan, bideaz. Bai, ba, justo, ba, horentxe ari erizara ez, globalizazio horrek sortu duela publizitate mota bat, toki guztietan ikusi daitekena, orduan eragin berdina pairatuko dute, toki guztia hauetan ez, eta nolako eragina da eragin dauka publizitateak, jendartean? Bueno, ba, e, jendarten dauken eraginak e, kontsiente izan barra eguneroko tasunan, bai, ni kaletik ateatzen nahi, oi kaletik ni etxetik ateatzen nahi, eta o ikasteanoa o laneanoa ta biren topatzen jotza bad irudi pile bat azkenen publizitate batez ere irudikin jokatzen do ez bai noski baina irudik askotze indarre gehiu daukete impacto gehiu daukaien da artean bai eta igual egun guztintzar ba pile bat irudi iragazki pile batekin topatzen ga ta azkenen naturala bezala e, gure egunerokotasunen irudiek natural bezala ikusten ditu ez eta azkenen ikuste publizitate edo iragarkietako irudik lortzen duena bitarteko ezberdinen bidez, izan diteken adibidez, ba bertan agertutako pertsonaiek, ba igual mito, mito baten parte hartu izana, edo ipuinetako adidez batxanogorritxo bat ikusten balin badu, edo edurne zuriantzeko emakume batez prestatzen ari dela ba jai baterako edo norbat eierak hartzeko bai, oik Erabiera hori, nahi duteze, mitoan erabilera horrek azkenen e, norberan eguneroko tasunen, ba, gauzekin topatzen ganen, edo zerbaitin behar dunen, ba, etortze zeizkiula mitoan bitartez guri txikitatik, txikitatik transmititu izkiun balore pile bat, ba, edertasunen ingurun, edo maitatzeko eran ingurun, e, edo mundun zeharreoteko jarrera bat, Bai, nik uste, azkenen iragarkik irudin bitartez, irutez zait, bereziki e, arautzen ditxola, edo mugatzen ditxola, edo bideratzen ditxola, bakuk, e, ukitzazkeun jarrerak, ez? Zakita zandu nahi zen, mm hori -hmm. lehtu zeitea? Bai, bai, oso ondo, <laughs> oso ondo gainera. <coughs> <coughs> bueno, eta esan duzu ez, gaur egun jasotzen dugun publizitateko purua... Xa, Ni uste, pa, pa, pa, osarria dela, orain dela berroita urte jasotzen nuen kopurutik asko-asko azitu dela, ez, eta balengoan irakurtzen nuen, ezakit non, ba, ezakit egunean zer bat, publizitate mezu jasotitzazkegun, baina egun edo milaka egunean, oza, pasada, bai, ba. ba, igual batez ere aldatu egin dena, ere da forma, ez, publizitate hori ba, elaraztekoak edo, ez, bai, bai, bai, bai, garaibaten igual, bai, egun karitan, edo kaleen, bai, egun ziteken, ez, Baño gaur egun ba, internetan ikuste dela ba, bitarteko garrantzitsu bat. Gaur egun kalen gutxio irutza zaitz ateken ein beste kartel esakitze baño bueno gaur egune bai askoz ez denda gehiodo daude, hauda batez ere publizitatean ikuste lotu behar dela kontxumoarekin. da, eh nola la diraseño kontxumo batroi berdintxuk sortzen diez, ez berdinetan, eta da publizitatea dago bat dendetan betan, dao interneten, dao telebistan, gaur egun telebista saio asko publizitate soie die. Mm -hmm. Bai, e, nik uste formak aldatu diela, bueno, bitartekoak igual aldatu diez, eta gaur egun igual geio moitzen galde batetik besteare, bai, orduan al, geio ikuste eure, bai datuin dela 50 urte ba ni lehitsakoa naiz jendeateako zen inguruko herrita taola oño ez guri atangana maizasunekin bilboa eta onea ta area ez ordu mugikortasun horrek ebai nikuste eragiten dola eta mugikortasunak eta bestalde batetik ba, bitarteko teknologikoen garapenak e, publizitateera aldatzen bai aldatu dela iritze zain ikuste eta gero bueno gaur egun bai ba, beste Ba, ba, sare sozialen eraginez, eta web horri aldeak, eta gizte, publizitatea daukatuki guztitan. Bai, <coughs> bueno, eta e, gero badago ere, eta neri oso kuriosoa egiten zait, e, publizitate pertsonalizatua. Ez? E, gem, ba, ezak itabiez, e, Gmail, hardi bide jartza eh? edo Hotmail, edo zuk ikusten dituzun web horriak, hau interneten bereziki, edo, bueno, telefonean ezakit e, horrela ere den ere, bainoan, E, bilatzen dituzun gauzen arabera publizitatea bidaltzen dizute. Ez? Da nahiko e, ikaragarria da, ez? Bai, espamak, ez? Mm. Ez uzatza. <coughs> bai, eta gero ere, xare sozialena, ez? Ba, orain Facebook eta hala, normalean bazure Facebookan adibidez agertzen zaizun publizitatea, ez da berdina behar bada ondokoarena. Xa da, zuk, ba, ze, unaborritan bai, ziren araberakoa. Bai, nik uste azkenen E, publizistek ere, bizkanak fintzen nahi diela beraien ba, publizitateiko moduk edo indako publizitateik bideratzeko moduk eta gaur egun dela bide bat azkenen olako sare sozialetan ez jartzen zoze guztatzen aizon, zeta aizon bai, azkenen kontrolan, e, kontroloi baliatzen du publizistek ba, beraien gero, gehi saltzeko ez? ikuste de lasken feinean, egi esan gai hori ez dut lasko kontrolatzen ez, are sozialena eta publizitatean horrein entzulek jakitea herren e, orain askotan ikusten da horreta pues, horrela e, behatz bat bezala behatz potoloa gora me gusta gustatzen zait, hori da mm -hmm. uste dut e, pues, kriterio horren arabera hor ematen dio zuzuk informazio hori pues, publizitatea gero zuri behaltzeko que, al loro ekan dinploro ze, zerriamaten din dio zuzen Bai. Eta pixkat ja sartuta, e, publizitatea bera nolakoa den horretan, ba, a ber, e, zuke lan hau hasi zenuenean, ba, publizitatea astertu zenu norduan galera potolua. Ba. Publizitatea sexista dela esan dezakezu? Bueno, bai, nik uste, bai, etz. E, nik astertu ditxot batez ere, e, bueno, batez ere lurriñen lurrine iragarkik, Irutazitzaielako, bueno, e, azkenen beti mugatu gardoz ez, ikerketa lanbatoa beti mugatu gardoz ez, baina ba, irutazitzaien, ba, nika zertu nahi nula, na, da, ba, seksualitate eredu, ze eredu ez, ba, ba, e, makumei bideratutako iragarkitan, zen gizonei bideratutako iragarkitan, ze seksualitate eredu, edertasunaren inguruko, ba, ze balio edo ze balore, transmititzen zituen, desioan oleirudik atzezen edo maitasune, holako gautzeka zertu nahi nitxun, eta nik batez ere hitzein godotzena da lurriinen iragarkina. Eh? Osa, ez dut publizitatea hola horrek orren, nehi bairit ezei seksista dela, baina bono, aztertu dutena gehiago da lurriinena. Eta nik uste bai seksista dela, zatiken azkenen, e oso publizitate mota ezberdin eta askotan diskriminatorioa edo berizkeri ditan da emakumei bideratutakoa, ez? Eta adibidez, bueno, e, nik azertu ditut, edo batez ere hasieran bat bitarteko erabiltzen dian, ez? Adibidez, e, oain irudikatuko tiragarki bat, bai, emakumei bideratutako iragarki bat, dela la e, bueno, ba, kolonia famatu bat eta bertan agertzen da eh saloi e, elegante, bueno, bai, elegante baten, ez? Hola emakume bat, alduraka, e, xerita, tauke soineko gorri luzeluzeluzebat. Luze bat bai? Eta hola aurpegi xuri xurie taia biltuta tauduke. Eta mm horren -hmm ondoan da beste iragarki bat gizonei bideratutakoa eta die hiru argazki. Bai, hiru argazki churi beltzen eta bat agertzen da e, iriko dorre altu batzuk eta gizon bat kaletik. Oinez dijoa bai. Mm -hmm. Gizonola gaztetxoa mendebaldekoa. Ola politia oo ez. Eta hor ikusitzakeu ba Adibidez, emakume hor irudikatuta da, hola, ondorio nagusi bat bezala, azet, emakume irudikatzen dela beti, ba, hola, mundu idiliko baten, erreala ez den mundu baten, bai, eta, o, hau da, ipuinetako musa bezala, edo ipuinetako pertsona iba bezala. Eta gizonak berriz, e, irudikatzen die mundu erreleko subietu batzuk bezala, hau da, kalen dihoa, ez, botere ekonomiko... Ba, gaitasun ekonomiko deixentekin, iriko dorre altu batzun ondoan, oinez dihoak, e, jarrera ziur batekin, eta emakume berriz dao ba, bestentzako, ez, ba, como posando. Bai, ez dao jarrera aktibo batekin, e, eguneroko tasuneko gauze realetan, ez? Ezkenen, ba, zu koloniai botatzen, edo ez bota berrizai, Baina egun erokotasunen, ba, gauzatzu ite oso, inber batzu, gauzatu guztatzen beste batzuk ez, baina bueno, egu, aiza ez, jarduten aiza eta horrez da irudikatzen hoi. Nik uste diferentzi edo bere izkeria horienetako bat dela, gero beste alde batetik e bai gizonetan zein emakunetan ez, edertasunaren irudi esterotipatu bakarra e, irudikatzen da, Ez eta horregatik esatenun azkenen e, publiitatek ba, nolaatxe bizitza estilo moderno kosmopolita bakar bat irudikatu nahi dola ez eta irudikatzen dola Hau da e, emakume guzti die poliek, e, argalak e, monopoltze ere bai relativboa daon eh? e, ba, kanon, edertasunaren kanonen baitako bai irudi batzuk agertzen dietak izonetan ere, hoi, desan behar da. Baino batez ere, e, mendebaldekoak, baldekoak, iritarrak, e, modernoak, hau da, ez da, o, universalizatu die pertsonan nik uste publizitaten, ez? Mm. Osa, ez da, o, beste aukerari bezala, hau da, ere du bakar basaltzen da, eh emakumeen kasun dela eredu eh maitasune zeindesioa irudikatzena beti bestekiko beti mm. heterosexuala ehm be, no la hestekiko narpen ori itxura fisikoan bitartez lortzen da bai eta adidez gizonei bideratutako iragarkitan eh eredu iragokionaz ambiguitasun geiokin olazten da igual baude ba, batzuk ba taldea irudikatzen dieen iragarkik edo beste alde batetik ere em, hau da ba homosexualidei bideratutako iragarkik o iragazkik ba haue da baina horra oso garbi ikusten da ez nola sistemak osoongi hasieran igualez, ba, e, ba beste jendarte batek bideratutako publizitate honek Ba, igual eraso bat ez, baina, bueno, suposato batzune, ba, bueno, ez dakindola dierazi, osongi jandola, ez, sistema berak eta indona da, bueno, ba, ba, daumer e, beste hiendarte bat, ba, seksualitatea beste pongo batera bizidona, baina gukineuna da, oi, e, zerbitzu hori edo, bueno, iragarki batzu, beraia bideratu baina guztiz estereotipatu. Eta estereotipatzen due, <coughs> markatu, Eba, e, ba, mutilzalek diren, mutiekez, ba, izan behar duela, ba, jarrera iakin batzuk euki behar ditzuela, e, depilatuta iban behar duela, mm -hmm. e, bere itxura fizikoa batik, bat arduratuta behar duen pertsonak izan behar duela, eta nik uste hor dela adierazi behar dena, edo pixkanaka iragarkitan, Gertatzen ahidean adabak izonei bideratutako iragazkitan ere, ba, irudi estereotipatu hori dela bideratzen. Mm -hmm. Estereotipoak, eh, rolak, eh, horrelako mm, eh, kontuak neurtzen duten organo ezberdinak ere eh, sortu dira leku desberdinetan. Eh, badakigu Estatu Espainolean adibidez, eh, publizitate sexista salatzeko, Huevo arribat badagoela non zu salatu alduzun eta beraiek e, teorikoki ban eh dute ba, hau eh kentzeko gero e, Peru nagideez badago ere eh bate sari bat e, publizitate sexist, a beh e, edo es es sexisto edo besanda para paraki <coughs> e, bultzatzen duten enpresei ba pixate eh horri bultzada ematea, baina on guztia eh saioa badu eragina, zuke ustedu zu horrelako kontuak eraringo dutela hau aldatzeko? Ezken ikuste kontun... Az, e, da, galdera bat lengua nit jozitean, ez? Ta, e, posile litzeke seksismoan oinarritu e, publizitate sexista izatea, ez? E, ba, publizitate komerziala, eta nik egi esan ere du duditxot. Mm -hmm. Hau da, E, kontu hartu behar dena da azkenen gukik usteun irudio inatzen eta mezu inatzen da dela izugarrizko interes ekonomikoak botere ekonomiko impresionantek imaginatzen ez ganak ez eta hoi etzaiti, etzaiti iruditzen e, eragiten dioetenik e, ba ez dakit nola ziadibidez eta Espainiarreztatun ba munodau ba, bueno, e, ba erakunde bat bueno, talde bat, ez, usalatu dezake zona publizitate sexistaben edo Nik horrei baliagarretasun ikusten dio jendarteri begira. Bai. Mm -hmm. Hau da, eh zalaketa, o sea, nei zalaketa oinarrizkoa iritzai jendarte hontan bizian herritarrak ei bai, bai, de, ba hartu ira, den, hartu dezan, bai iragazki bat zertan oinarrituta daun, ze balio transmititzen diton. Eta horta zi informatuen in berau eta salatzuen berau. Hmm. Baina horrek eragin dezaken eh ba dakit, etan, herrieho, Carolina Herrerak aterako dituen beste iragarkitan edo Dolce Gabanak pff, ba ezaket. Eh gato zen azkena bueno, esan duzu jendartea salatzea garrantzitsua dela, baina zuke uste duzu edo bueno, egin duzun lanaren arabera edo ere e eh, gendartea kontziente dela adibidez eh, Caroline Herrerak bidaltzen ari dituen mezuekin ez iritzo zaitez bai ez beti iritzo zaitez eztik nirebai hasieran iragarkik aztertzen hasi nitzanen ez fitxa bat osatu nun mm -hmm. analisi fitxa bat edukien ana, e, azterketa iteko eta konturatzen nitzen e, kontu askota nire ez nitzela fijatzen ez eta, bono Azkenen, edo idagarki bat, inun eh, nik bost iragarki azartu nitxun mutik. bideratutakoak, mm -hmm. urte baten zehar gehien errepikatezien, esan gure txunak iruketzea eta emakumei bideratutakoak beste bost. Mm -hmm. Eta bertan, gero inun, eh, bat, zenitxun idagarkik, eta bueno, ba, lagunei o inguruko haio, hemen zik ustezo, eta hemen Eta konturatzen nitzen hasieran ez bazinune ematen igual fitxa bat edo fijatu esena tokitan edo begiradetan edo tal kostatu ja zitzaio laseratikenez gaude hituta irudik irakurtzen. Claro. Ez Etzaio erakusten irudik erakusten. Ordun nikustek kostatu izan dela, ez? Eta ez balimaz daude minimoki kontzientzia da, ez? Ba, askotse bai o kostatzen da. Tarazet zer da? Zer egiten da dugu hau aldatzeko zer? Ni hau aldatzeko bono lenengo, egingo nuke nada. <risa> eh, informa tú, bueno, o sea, sanaitu da ba, gure buruire bai ariketa eginaztea, ez? Eh? Bai, piska formoito igual es lenengo. Eh? Format, formato propio bai eh? oida formatu, ez? Eh? Edo bueno, edo gure burun etzene irudi bat hartu eta jo, hemen ze ikusio, igual iragarki bat. Ola, jo, ze berezi, ez? Ibarke, ola, batzutan txokatzei batzuk eta, bueno, pixkoa sakonki aztertzea, bakutxo bere txeen, o taldeen, o, bueno, ez, era ez daude, eta, eta gero ba. salaketa eta irutu zaitu oso importantea. <coughs> bai, salaketa eta gero hor dago ba, beste batzuk aukera bat plantatzen du ba, boikotare, bai, ez, azkenen baino, irutu zaitu pertsonalki marren, ba, kolektiboki inditeken zerbait dela. Eta adibidez, saioa, lehenengo puntu eh, kritika horretarako, Zur, zuke bet, eh, bete arrasten zenitun fitxak edo, adibidez, guri, eh, iragarki baten ikusten dugunean ze iruklabe edo, ze fitxabietan zer galdetzen zenun, gure buruari galdetzeko, adibidez? Bueno, edukin analiziotan puntu ez berdinak zauden, baina nahi irutu zaitola eh, simbolismo anera biera dibidez mm -hmm. bai agertzen dien obiektoek edo naturako baliabide ze baliabide agertzen dien hoitan fijatzea ta nola erabiltzen den adie ziurrenetan boteek izugaritzko simbolismoa dauke mm -hmm. segun ondoan botea zenek dauken eskutan boterea batek edo bestek dauke mm -hmm. eh bestalde batetik eszenatokik mm -hmm. irutza saite bai garrantzitsua E, begiradak eta gorputzeko jarrerak, eskuk, edo eh, hankak edo, eh, hhh. Uh Hiru -huh. txaibuna sakitea, eh? fitxasko ze luze guadaino. Eszenatoki na simbolismoana mm -hmm. eh baitutzait garrantzitsua. Uh hhh. Basando, okay. basando eta zeuri, adibez, lengustie honetan hasteko zer zer motibatu zituen, sintuen. Bueno, ne motivatuzen, bueno, ni ki casi master bat eta inbarran euken bai kastozte bukaerako ez. Mm. Eta batez ere motivatutsu nahi izantze ikustenun ba igual herri mugimenduna, ez, herri mugimendun edo eh ba mugimendu feministetanz, eh gaietan lesbianetan ez ikustenun ideologikoki edo diskurtxoan, ez, ba garapen batean mandela batez ere ideologikoki Benio, praktikan, praktikaan da egunerokotasunen aztertu nahi nun ea e, ba, iruditan zein gaur egun seksualitatearen ingurun lantzen dien mezutan bai baseon salt hori ez edo transmisio hori <coughs> pizko hartatik hasi nitzena aztertu e, grinoi horti tristuzitzaienak Eta gero ondoren itzena bai saiatzen, ba beste mota bat ez, e, azkenen aldizkari batetik, bueno, 2-3 aldizkaritik hartzen utzun iragarki, hartunez azkenen bai telebistetik, baina bueno, azkenen bitartekoa ba erresena manejatzeko ikerkuntzarako eta aldizkarik izan intu liburutegi nauzkelako. <gülüyor> eta eonduritzen aur eh ba bestelako sexualitate eredu batzuk ba irudikatzen iragarki, baina bueno, denak zian E, erakunde bateko aldizkari batekoak, edo, hau da, erakunde, edo, taldeetako, etzen, ba, nola etxe, ba, empresa batek, ez? Mm -hmm. Sortutako bere iragarkitan, ez nuen aurkitu, em, ba, bestelako seksualitate ere durik, ez badagizu nahi bideratutakoa, eta guztiz estereotipatu, Ordun ba. Orduan, pixko zen ere, griñe edo. Pero igual, ba igual enpresak ere baliatzen dira batzutan jola sortaz, bueno, eh, adibidez Dafen kanpaina oso ezaguna gainda, ba pizkat, ma, Beste emakume eredu bat erakutsi izan duela eta Baina gero, omen Dafen publizitateaginduten kanpaina egin duten hoiek beraiek egin dute akserena, ez? Eh, Aldiberean oso oso sexista kontxeratu daiteke. Orduan, ere io al erabiltzen dute interesatzen zaierenarako parekia pertsona. Bai, goi da. E Beste edu bat, saltzeaz. Nik usteo idela azkenen, ez? E, beraien intereseterako eradultzen ditxuela eta beraien nahi duenen modu batera gaztzen gao postxunak. Mm -hmm. Eta ez, nahi duenen, ba, beste modu batera. Baina mm -hmm. egizan lanan aurren pixkoat <laughs> ingenua, gixakua, hortak ditu. Mm -hmm. Aziritzen beste modu bateko izango zela historia. Mm -hmm. ez? Baina, gero konturatza zaba ez, Eta hori hori guzti zenean ibar, Gabon, Gabon! Keha bat, e? Eh? A ber, zer da hori internet osare zikin hoietan, e? Eh? A ber, nun dagon gure, gure sai hori, e? Eh? ZENSURA! Eh? ZENSURA! Hor dugu zilea ondinen, e? Eh? Gure programa itxean espeziala Gabon etakoetan, nun dago, e? Eh? Internet aporkeri hoietan, a ber, a ber, nun dagon? Ba, erriotxakeko web horrean, e? wikipedian, berztu Erriotxak, bueno, ja, publizidad, publizidadia iten, eh. Publizidadia e? iten, eh. Komo no, sabe llevarla zu terreno los asuntos? Minio, esan dugu, esan barra dugu, adera azpen askatasuna ez dela bermatu. bakigu gu, garela, eh, eta bagik gu, entzuteko merezik dugula, sojik ez zuzenia. Minio, eh, gure jo, hombre, bageta, hombre, internet, hombre. eh, son modernos, eta interneten entzuteko asuntos. Interventzio, derre egin genuntapira, eh, nungan ditzu da. Bauri, entzune, entzune, entzune, eh? jakitzaztue, gu palta negongo garela. Dios, bai! Ai, ama, marikarruen eta bitxori, Andere. <risa> <risa> <risa> Bo, elkarrizketa pipa moztu dugu. Bai, bai, bueno, bai, leitzako kobertura talako gauza ba, guak izate, ba, bueno. Hori da, eta gure publizidada sartu dugu, bainoan, e, saioak hitz egiten zigun beste publizidade mota bat ere entzuteko aukera badugu dugu oraintxe berdan. Y gusteco certas, certasari Necesito ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre gritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa Bueno, bueno, no me digas más ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias Y tiene derecho cuando llega a su hogar A encontrar un agradable recibimiento? Mira esto Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano Verás como no falla Siempre la mujer Check, ik ere eso. Check. La kopita de coña soberano. Eh, saka'sumen oso es modu eksplizitoan agertzen da, ez? Nea, pizkat oso eta iragarki gizarra dela ere izan dugu, baino on egia da modu sutilean nola izan bar garen zer egin bar dugun e, saltzen digutela eta horren barruan ere ba eh ba badakizute dagola sisteman gure rolen eta egin beharren txertak konstante bat, eta e, publizidadean errepikatzen dena baita ere, ez? Eta saioak esan digun bezala, ba, adi egonbarko gara kritikotasunez begiratu, eta maula xa ber, aldatzeko esperantza ondirik gabe zeola esan, esan digu, baina beno, ea behintzat gu bakoitza pixkat begiratzen. Eta konstientea izan. Hori da. remia <laughs> <segun teknikoa. laughs> bueno, ze egun teknika daukogun. Ze egun teknika. Meno ze ama zentzuten dugu zuen bitartean saioa amaitzeko eh, lehen osan bezala katxalin inmedeeko taldeko kidarekin armanetan jarrikora fin fan fin fan.. Miren, es Begira Torre, la lara guita más has pico grabar que esta batta. Bueno, y está la teléfono de a Rachel León. Atxal León. Atxal ah, bien, azkenean, hemen gure artean. Ah, <laughs> bueno, ba, esan bezala, hau el txokoa txokoa izatean ahogu, beraz, zura gaitza, eta ba nahi duzuna adirazteko momentua. Ah, hola. Bai, no? hola, hola, xean. Bueno, ba, zakin, hibartzen anatek gainezitzeiten, ordon, igual, aleizu kontatu irian oain moitzen erian gozatxo batu. Onda? Ezo, no. Eh? Onda, enda. Um, adibidez alitzuak ondatu nola azte huru ondoan bertan eukitugun labiekintza bastante novedoso, da eta polit. Eta batetik egon dugean egon du da aurkezuen bat e, dokumental batena, hasiko gana zirkulatzen ikuste laizte izena dula mi seksualida una kreazioa artistika. Eta da, lucia egainan dokumental bat post pornoan inguruan entetetan duna. Eta eta ba, dokumental bat barrotik egin da hori hori interesgarria da azkenen beti igual da kampotikolako asuntu ez da eta eta ba hontandia hemen Barcelona momentu hontan posponan dabiltzan pertzoneekin elkarrizketak eta fiskatze azaltzen ez sagatik iruzuen hori zertarako nola sizan etorna sin mm, interesgarria ez bai bagia zen oso ondo da a eta eta ara dizten da ni gustu dela ester Bona, bueno, bestela zukekarri ez? <laughs> eta hartzintzak edo. Eta bestetik eduki dugu, aste guruan, besto pari bat, jau ja, katzon de ban gehiago, Onduda emanaldi bat, em, bihokit batzuna, izanaguk ortsu zirkuito, zola, de, emanaldiak, eta orain dela jatu batzuk proposamen betzela bezian afeministe entalden artean, Hendea batza eta videoklipen, parodiak egitea, eta baino, betire, generoan eta seksualetetean inguruan, eta pixka salaketa egiten nina erkeria eta, bueno, azte, buron, darun batzen auki emanaldi hori, eta egia zenitzen oso oso ona. Oie, kera izan zirku latzen zen, ze, bueno, ezkinen olako gautzak taldean batzen zen, eta baina, baina, oso oso ona. Jo, ez ez hortzaiak Bai, ia da, topiko bat ematen du, baino irian beti dago zerbait. <risa> eta Bai, sí, sí, Eta eta mediaken eh momentuan badakizu zertan dabiltzan, zer eh Ba, mediake Koroinia martxoan beteko ditu, bueno, martxoan edo no, tronpan 10 urtetik ja. Eh, sí, Ha, bueno, a Bizkaia pa delante, baino badago arriba prestatzen un bat. Eh, bueno, Jornal de bizkata ospatzeko erdi opari Jardonaldi hola. O sea que primicia e analizaren hemen esaten? Bai. Yo me quedo atutako Bai, pasa que marchó a Priia parte a amarute hauen hola bilbida da bizkat rekorritzeko, baina bueno, izango dela opari batoz dena, eh? So, mm -hmm. Biltzea, ba, hamarototan me da, zetipasada, jende guztia, eta... Te ingurua, galo, claro, evidentemente. Ordan, aloro kantimplu loi behi abarko dugu. Egan oiz direan eta... Bai, bai, bai, oiz tindu, niko, niko, niko, horren. Niko, zelaz, hori adena, baina, baina. Ente datuko Vale. Ondo, ondo bai, hemen berri emango dugu baitere. ere baina, baina. No, no. <laughs> bueno, baina, kalalimba, eskerrik asko, bertan luna hau egitegatik. <haz> Eta jarraituen sortzaileak haber ea iristen zizkigun bideoiek eta gauz da ze oso segin teresgarriak ematu dute. Iri dia, irri dia. Vale, mi esker. Onda zer izakere, vale. irri txo Mucho digat. Barcelona connection eta ze amaiz horain hau betu entzuten zu ezelantz? Eh? Bai, beste ez zure gara iku musikada Gira <risa> <risa> beantzen orduan Nostalgiakin <risa> <risa> <risa> <risa> Beno ah, ba, ba, honekin, ze Bai? Nik uste dut? Dara mazki gu niru denboraldi luze, hauetako saio tekniko gibintzaz da herrenetarikoa izan dugula gorkoan, ez da? Bai, bai, bai, bueno, <risa> ez ditugulako grabatzen besteak, <risa> <risa> <risa> beste nato bat olituak oso ahondiagoak. Baina, bueno, entzulen iritzeare jakineko, nuke, eh? berriro esango dugu, beti esaten dugu programasiera, baina benetan idatzi. Are gehiago esango dizugu. Hemen gaur gaur hementsa gaude portatil birekin, bester denagailu bat. Beraz, korrere ora idazten ere, eh? zuzen zuzenen irakurri ditzakegu. Hola, pixka lotxatia baleanantzarete. Hori da eta zertaz hitze egiten nahi duzuten, ez? Birekia gaude. Hori da. Beste proposamenak, beste ezidatzi gonekira@gmail.comera. Kritikak ezagiten irakuriko ditu. eta primizia primizia emango ditugu ziren martxak 8 badat horrela hemendikan ilabete batetara ja gauza piloa prestatzen ari dituzte irundikan eta proposamenetara irekiak daudela ere esan digute irungo irungune feministako kideak neizutena zeu gezan zenezute ba batxata leiak eta batxata leiak batxaka batxata batxakata batxaka. <girrisa> Baina ba, emendik hain bihaztelat, eh? Bai? Muixu, muixu, muixu. Eta behar bera orduan, irungo marxoak zortzi buruz informazio gaia guatako izago. Informazio Moskeo Moskio Kampaino. Rikitala guatzen. Rikitala guatzen. bat, entzulemaiteak, eta... Eta ben di bihaztelat, eh? Antxeta irratian, ortsitati bederatzi etara, eta gero eguerditan nore badakizute, berriro errepikatzei alasaioak, ordu, ordu bietatik hilutera. Gero gauza pila bat ere antxeta irratian, geratu laro eta bederatzei, puntoz azpian. Muchu bat. Ardi bat galdu zait. Azkenik. Muxu bat eide rentzat, Barcelona Conexion! Bai yeah. emida da! Muxu, muxu, hondi